Лулю грабіжників під їх обстрілом. Чи я такий, як вони? Судили по одній стороні, судіть і по другій. Ми безперервно в війні, як фронтовики, за всіх, при кожній трудності й турботі. От тут правда, милостива до вас, полазковив Орсон. З тобою корисно говорити, славний чоловік, прямо сказав, але однобічно також» бо ваша рятівничість велична й шляхетна зберігає для короткочасного пробуття на землі, часом повного додаткових гріхів. Коли рятівничість наша поряд з вами діє спасаючо для душі навіки, по смертності, тут в охороні від гріха. Між іншим, бачу в твоїх очах щось як чорний жар, аж запікся і застиг. Ніби якому смерть задумав, хай би й так. Цікаво, як ви дивитесь? Чи на одно вбивство я маю право? «Жартуєш, а в очах адський блиск. Боюся смоляною застиглости з твоїх очей, нерухомо наставлені в нещастя». Берчинал чомусь несподівано пригадує. «Возимо арештованих в тюрму часто темними ночами». «Можливо, від того затерпла чорність», – здогадується пастор. «Бо що, замкнули підлітка, хто випадково вчинив злочин». А в тюрмі старші обробляють його на професійного вбивника і пропав. Часто замість виправлення виходить фабрика душогубства до Чойса. І ти її рядитель. Жаль. Ти перейшов обслужувати госпіталь. Що госпіталь, нудиться Чойс. Наркомана не справить, як і церква. Йому марні. Але тюрма діє. Твердиш, діє. «Тоді спитаю, якби ти був злочинець у мундирі служби, чи тюрма змінить?» «Скажи точно!» На дверях вичернів клепард. «Привіт!» «Хай сам пастор здогадається!» «Рушаємо на зустріч натовпові!» «Зараз сигнал!» Чутно гудки біля церковної садиби. «Помисліть, пастор!» – зухвалиться чось. «Кого покращить що? Церква чи наша загратована лікарня?» «Якщо взагалі вирівнюють, хоч кого-небудь», – посумнівався Барчинал. Причуйся, відходив до дверей звідти, втрьох розтанули тіні. «Всього доброго вам, я подумаю і зроблю спробу», – слід їм пообіцяв Орсон. Переждавши трохи, відмикає дверці зліва і виводить схованих. «Хлопці, скоріш сюди на роздум, скажіть, от вас полонив порошок». «І що певніше звільнить, виліковуючи церква, госпіталь чи тюрма?» Беннет, надто пізно, ми приречені бранці. Стів, прив'язала найбільш любов, вона звільнить, як початок. Беннет, більший зв'язок, ніж вам зрозуміти. Почуття до Джесики, передусім, до Шейли, так ми в скритність її перейменували. Чи можу говорити з нею? Стів, мала з'явитись, чи схоплена? Беннет, вигляну і зараз вернусь. Нехай він, вказує Орсон на Стіва, а вас, прошу, зостатись, має в розмову. Стів послухався. Тоді пастор став намовляти Беннета. Невиразимий жаль мені заходить. Недавно втратив я дружину і сина. Побут мій спорожнів. Смуга кладовища. Прошу, живіть у загородному домі. Мені належить і лікареві, що хрестив покійного сина. Одружіться і живіть там. Ми рідко навідуємось. «Чого вам спішити в погибель, Беннет?» «Я міг би зостатись, вона ні, виключена. Тут справа, якої ви не збагнете ніколи, бо зрослися старим колом. Дуже зворушили, але забудьте. Вони знають», – вказав на шею стіва, що близиться з дверей, – «мій час». Олег, награючи свої музичні фрази, то стишується з ними, то назвучує дужче, а все ж скосисто наставляє слух, і на розмірну розмову в шейли. Без рогів в машинах двинулися, друзі, пора, я веду вас. Зостав їх тут, змилуйся, простяг руку Орсон. Ходім, друзі, кричить Шейла, бо сивий сич від закладу ночі розмагнітить. Сказав би, ти, мов вісниця смерти, але дочко, зм'якши своє серце. Ви ворог, стовп кривди. Стань сюди на середину, завола Орсон. Під нами в серці землі котить пекло. Ми, якщо люди неправди, будемо йому належати, а гляди, над нами небеса з престолом предвічного і янголами його, стань тут, серед своїх приятелів.